Соку розвернувся і далі Клопотався за плетою Так голодно Він озирнувся на мене з-за плеча Спробував усміхнутись. Я налила собі склянку апельсинового соку І підійшла до столика Що стояв в іншому кінці кухні Там лежала газета Я стала її проглядати Тільки но ну, я помітила статтю про найкращий бізнес у Бостоні Надруковану на цілому розвороті У мене вмить затремтіли руки І я кинула газету на стіл я заплющила очі і повільно ковтнула апельсинову соку. За кілька хвилин Аллас поставив переді мною тарілку та сам олаштувався за столиком напроти. Потім підсунув до себе свою порцію сніданку і заходився виделкою їсти млинець. Я глянула на свою тарілку. Три млинці, политі сиропом і прикрашені краплею збитих вершків. Нарізаний апельсин і полуниці лежали на тарілці праворуч. Подача дуже гарна. Але я була така голодна, тож довго не милувалась. Я взяла шматочок і заплющила очі, намагаючись приховати, що це мій найсмачніший сніданок у житті. Нарешті я визнала, що його ресторан заслужив ту нагороду, хоча я й намагалася відмовити ралі за лісою ходити туди. Це був найкращий ресторан, у якому я коли-небудь була. «Де ти навчився готувати?» – запитала я в нього. Він випив кави. «У морській піхоті», – відповів Атас, поставивши чашку на стіл. «Я не тренувався під час першого призову, а вдруге я пішов служити кухарем». Він постукав видалкою по краю тарілки. «Тобі подобається?» Я кивнула. «Дуже смачно. Але ти помиляєшся. Ти вмів готувати ще до того, як пішов в армію». Він усміхнувся. «Ти пам'ятаєш печиво?» Я знову кивнула. «Найкраще печиво, яке я коли-небудь їла». Хлопець відкинувся на спинку стільця. Основ я навчився самостійно. Моя мама працювала в другу зміну, коли я був малий. Тож я хотів вечеряти, то був змушений готувати. Я повинен був або готувати, або сидіти голодним. Тобто я купив кулінарну книжку в гаражному розпродажі. Впродовж року спробував приготувати всі страви за тими рецептами. І мені було всього на всього 13. Я всміхнулася. Шокована тим, що наважилося далі сказати йому. Наступного разу, коли хтось запитає тебе, як ти навчився готувати, розкажи їм цю історію, а не ту першу. Він похитав головою. Ти єдина знаєш хоча б щось про моє життя до 19 років, і я не хотів би розповідати про це ще комусь. А то став розповідати мені про роботу кухарем в армії, як заощаджував стільки грошей, скільки міг, щоб відкрити ресторан, коли повернеться зі служби. Він починав з невеличкого кафе, яке було досить успішним, а за півтора року відкрив біпс. Він скромно сказав «Справи йдуть добре». Я оглянула його кухню, а потім подивилася на нього. «Здається, більше, ніж просто добре». Він знизав плечима і став їсти далі. Я не розмовляла, поки ми не закінчили снідати, але мої думки захопив його ресторан. Точніше, назви. Атласові слова під час інтерв'ю. Потім, звичайно, я стала думати про Райлі, про його злість у голосі, коли він прокричав мені останній рядок із цього інтерв'ю. Мені здалося, що Атлас помітив зміни в моїй поведінці, але прибираючись зі столу він не проронив ні слова. Затим він знову сів за стіл, але цього разу вже безпосередньо біля мене. Він поклав свою руку на мою так, ніби намагався мене підбатьорити. «Я повинен іти на роботу. Це так кілька годин», – мовив Атлас. Я не хочу, щоб ти йшла звідси. Залишайся стільки, скільки буде треба, Лілі. Тільки, будь ласка, не повертайся сьогодні додому. Його голос був сповнений хвилювання. Я похитала головою і сказала. Не повернуся. Я залишуся тут. Обіцяю. Тобі щось треба? Я знову похитала головою. Зі мною все буде гаразд. Він підвівся та взяв свою куртку. Я намагатимуся впоратися якнайшвидше. Повернуся обіді, привезу тобі щось поїсти. Добре? Я спробувала сміхнутися. Він відкрив шухляду, дістав звідти ручку і папір. Перш ніж піти, він щось написав. Коли Атлас вийшов, я встала і рушила до стільниці, щоб прочитати ту записку. Там були інструкції з вимкнення сигналізації. Також він написав свій номер мобільно, хоча я і так знала його на пам'ять. Окрім того, він написав свій робочий номер, домашню та робочу адресу. Кінці записки маленькими літерами було виведено. Пливти далі, Лілі. Люба, Елен. Привіт, це я, Лілі Блум. Тобто тепер я вже Лілі Кінкайт. Я знаю, що давно тобі написала, дуже давно. Після всього того, що сталося з Атласом, я не могла змусити себе знову розгорнути читальники. Я навіть не могла змусити себе дивитися твоє шоу після школи, тому що мені було боляче дивитись його наодинці. Насправді всі думки про тебе чомусь мене засмучували. Коли я думала про тебе, я думала про Атласа. І, правду кажучи, не хотіла думати про Атласа, тому повинна була викреслити тебе зі свого життя. Мені шкода, що я так учинила. Я впевнена, що ти не скучила за мною так, як я скучила за тобою. Але інколи те, що має для тебе найбільше значення, завдає найбільшого болю. А для того, щоб пережити біль, треба розірвати всі ниточки, які прив'язують до цього болю. Ти була ниточкою до мого болю, тому я перестала тобі писати. Я просто хотіла зменшити свої страждання. Однак я впевнена, що твоє шоу таке саме чудове, як і раніше. Мені казалось, що ти досі танцюєш на початку деяких епізодів. Але я вже занадто доросла, щоб гідно оцінити це. Гадаю, найкраща ознака того, що людина подорослішала, коли вона вміє оцінити те, що має значення для інших, але не має особливого значення для неї. Напевно, слід розповісти тобі про те, як змінилося моє життя. Мій тато помер. Нині мені 24 роки. Я закінчила коледж, деякий час працювала у сфері маркетингу, а тепер у мене власний бізнес – квіткова крамниця від цілі, хай йому греть!» «Також у мене є чоловік, і це не Атлас. І я живу в Бостоні. Я знаю, аж не віриться, правда? Востаннє я писала тобі, коли мені було 16. Я була в дуже поганій ситуації і дуже хвилювалася за Атласа. Я більше не хвилююсь за нього. Однак я нині справді в поганій ситуації. У гіршій, ніж була тоді, коли писала тобі в останній. Вибач, що мені не хочеться писати тобі, коли в мене все гаразд Я згадую про тебе тільки тоді, коли мені паскудно Але ж, друзі, повинні допомагати в таких ситуаціях, чи не так? Навіть не знаю, з чого почати Я розумію, що ти гадки не маєш про моє теперішнє життя І про мого чоловіка Райлі Річ у тім, що в нас є традиція Говорити голу правду У такі хвилини ми повинні бути відвертими І розповідати, що в нас на думці Отож, гола правда Приготуйся Я кохаю чоловіка, який мене б'є Хай там як, але я не повинна була опинитися в такій ситуації У дитинстві я частенько запитувала себе Про що думала моя мама після того, як тато її поб'є Як вона могла любити чоловіка, який кривдив її фізично Чоловіка, який неодноразово її бив Який неодноразово обіцяв, що більше такого не скоїть І знову її бив я ненавиджу те, що тепер співчуваю їй. Уже чотири години сиджу на канапі в Атласа вдома і борюся зі своїми почуттями. Не можу приборкати своїх почуттів, не можу зрозуміти їх. Я не знаю, як їх перебороти. Я подумала ось про що. Якщо в минулому житті мені легшило, коли я записувала свої думки, то, можливо, тепер теж допоможе. Вибач, Елен, але пригодуйся до надмірного словесного потоку. Якби я могла порівняти з чимось свої теперішні відчуття, то я порівняла б їх зі смертю. Не просто зі смертю якоїсь людини. Зі смертю певної людини. Зі смертю твоєї найближчої у всьому світі людини. Людини, уявивши смерть якої, ти одразу хочеш плакати. Ось що я відчуваю. Мені здається, що Райлі помер. Це величезне горе, величезний біль, у мене таке відчуття, що я втратила найкращого друга, коханця, чоловіка, рятувальний круг Але різниця між цим почуттям і смертю полягає в присутності іншої емоції, яка не обов'язково виникає після справжньої смерті людини Ненависть Я така зла на нього, Елен, я не можу описати словами, як я його ненавиджу Однак усе-таки крізь оцю ненависть проступають хвилі аргументації на користь Райлі Я починаю думати щось на кшталт, але я не мусила зберігати той магніт Повинна була від самого початку розповісти йому про татуювання, Не повинна була зберігати щоденники Аргументи – це найскладніше Вони поїдають мене зсередини, крапля за краплею Відбираючи в мене силу, яку мені надає ненависть Аргументи змушують мене уявляти наше спільне подальше життя і те, як я змогла б запобігти цим проявам гніву. Я більше ніколи його не зрадила б. Я більше ніколи нічого від нього не приховувала б. Я більше ніколи не дала б йому приводу так реагувати. Надалі нам просто доведеться більше працювати над нашими стосунками. У горі і радості. Чи як там говорять? Я знаю, що саме про це моя мати не раз думала. Але між нами є різниці. У неї було більше приводів для хвилювання. У неї не було тієї фінансової стабільності, яка є в мене. У неї не було достатньо заощаджень, тому вона не могла піти від батька і дати мені пристойний, на її думку, дах над головою. Вона не хотіла забирати мене в батька, адже я звикла жити з ними обома. У мене таке відчуття, що ці аргументи справді стримували її раз чи двічі. Я навіть не можу подумати про те, що у мене буде дитина від цього чоловіка У мені живе людина, яку ми зачали разом І хоч би який вибір я здійснила, залишитися чи піти Моїй дитині він би не пішов на користь Зростати в неповній сім'ї, чи в сім'ї, де є насилля Я вже споскодила життя цій дитині Хоча лише один день знаю про його чи її існування Елен – «Я б хотіла, щоб ти відписала мені у відповідь. Я б хотіла, щоб ти сказала мені щось кумедне тепер, бо мені це потрібно. Я ще ніколи не почувалася такою самотньою, такою розбитою, такою злою, такою скривдженою». У таких ситуаціях сторонні люди часто замислюються над тим, чому жінка повертається до кривдника. Я десь читала, що 85% жінок повертаються до своїх кривдників. Це було до того – як я зрозуміла, що належу до них. Коли я почула цю статистику, я подумала, що жінки повертаються, бо дурні, а про себе я думала, що повернулась, бо слабка. Те саме я думала про свою матір, і не один раз. Але інколи причина, з якої жінки повертаються, проста – вони закохані. Я люблю свого чоловіка, Елен, я люблю так багато всього в ньому, я дуже хотіла б, аби почуття до людини, яка мене скривдила, можна було б забути так легко, як мені здавалось І не дозволити своєму серцю пробачити тому, кого любиш, набагато важче, ніж просто пробачити Тепер є частина статистики Якщо інші знатимуть мою нинішню ситуацію, вони думатимуть про мене те саме, що я думала про тих жінок Як вона може кохати його після всього, що він їй заподіяв? Як вона може думати над тим, щоб пробачити йому? Сумно, що саме це перші думки, які виникають, коли ми бачимо скривджену жінку. Чи не повинні ми засучувати самих кривдників, а не тих, хто й далі їх кохає? Я думаю про всіх людей, які опинялися в такій ситуації до мене. Про всіх, хто опиниться в ній після. Невже всі ми повторюємо однакові слова після того, як нас кривдили ті, кого ми любимо? Від цього дня у горі та радості, у багатстві та бідності, у хворобі та приздоров'ї, доки смерть не розлучить нас Можливо, ці обітниці не слід сприймати так буквально, як дахто гадає У горі і радості? до біса Це лайно! Лілі Розділ 26 Я лежала на ліжку в атласовій гостєвій кімнаті і дивилася в стелі це нормальне ліжко, до речі, дуже зручне, але мені чомусь здається, що я лежу на матраці наповненому водою Або на плоті у відкритому морі Мене підіймають величезні хвилі, кожна з яких несе в собі щось своє Якась сум, якась злість, якась сльози, якась сон Іноді, коли я прикладала руки до живота, я відчувала крихітну хвилю любові Я не мала уявлення, як могла так сильно любити щось, але любила я думала, хлопчик – це чи дівчинка, і вигадувала імена. Мені було цікаво, на кого дитина буде схожою – на мене чи на Райлі. А потім накривала ще одна хвиля злості. Вона змивала ту крихітну хвилю любові. Здавалося, у мене вкрали ту мить радості, коли мати дізнається, що вагітна. Здавалося, Райлі вкрав її в мене. І це ще одне з того, за що я повинна його ненавидіти. Ненависть виснажує. Я примусила себе встати з ліжка і піти в душ Я пробула у спальні майже цілий день Атлас повернувся додому кілька годин тому Я чула, як він відчинив двері, щоб перевірити, як я Але я вдала, що сплю Мені якось незручно бути тут Минулого вечора Раллі розсердився на мене саме через Атласа У той же час я звернулась по допомогу саме до нього Мене переповнювала провина за те, що я була в цьому домі Можливо, мені навіть було трохи соромно, адже мій дзвінок Атласові обґрунтовує злість Райлі. Проте нині мені більше немає куди йти. Мені потрібно кілька днів, щоб обдумати цю ситуацію. А якби я поїхала в готель, Райлі міг би відстежити мою кредитну картку і знайти мене. Він міг би знайти мене в мами, в Алісі, у Люсі. Він навіть декілька разів бачив Девіна і міг піти також до нього. Однак я не думаю, що він знайде Атласа наразі. Я впевнена, якщо я ігноруватиму його дзвінки та повідомлення тиждень, то він скрізь шукатиме мене. Але поки що, гадаю, він тут не з'явиться. Можливо, саме тому я тут. Я не почувалася б безпечніше в іншому місці. Крім того, в Атласі є сигналізація. Я подивилася на свій телефон на нічному столику, погортала всі пропущені повідомлення від Райлі, відкрила одна від Аліси. «Привіт, тітонько Лілі!» «Сьогодні нас виписують додому. Приходь завтра в гості після роботи». Вона надіслала мені спільне фото з радією. Також я всміхнулася. Потім розплакалася. Кляті емоції. Я дочекалась, доки сльози перестануть котитися з моїх очей, і пішла у вітальню. Атлес сидів за столом у кухні, працюючи за ноутбуком. Глянувши на мене, він усміхнувся, прикрив його. «Привіт!» Я спробувала всміхнутися і озорнулася. "Тобі є щось поїсти?» Атлас швидко встав і мовив. «Так, так, сідай, я щось приготую для тебе». Я сіла на диван, доки він чеклував у кухні. Працював телевізор, але без звуку. Я налаштувала звук і відеомагнітофон. У Атласа є записи декількох шоу, але мою увагу привернуло шоу «Елен Денджерс». Усміхнувшись, я знайшла найновіші епізоди з іще не переглянутих і вимкнула Атлас приніс мені тарілку пасти і склянку холодної води. Він глянув на телевізор, а потім сів поруч зі мною на диван. Протягом наступних трьох годин ми дивилися епізоди за цілий тиждень. Я шість разів сміялася вголос. Мені було добре, та щойно я пішла до туалету, повернулася у вітальню, знову відчула той тягар, який мучив мене. Я сіла на диван біля Атласа, хлопець відкинувся на спинку і поклав ноги на журнальний столик. Я за притулилась до нього. Ми сиділи так, як у ті часи, коли були підлітками. Він притиснув мене до своїх грудей, і ми просто сиділи в тиші. Він погладжував моє плече великим пальцем. Я знала, він намагався сказати, що я можу на нього покластися, що йому мене шкода. І вперше від учора, коли він заїхав за мною, я відчула, що можу поговорити про те, що сталося. Я схилила голову йому на плече, а руки склала на своїх колінах. Деякий час вертіла в руці шнурок, від штанів, що були мені за великі «Атласа?» Озвалася я, ледь чутно шепочучи «Вибач, що так розсердилась на тебе тієї ночі в ресторані Твоя правда, ти зілибоко в душі я знала, що ти маєш рацію Але не хотіла в це вірити Я підвела голову і поглянула на нього Видивавши з жалісливу посмішку «Можеш тепер казати, я ж тобі говорив» Він звів брови так, ніби мої слова завдали йому болю «Лілі, я б дуже не хотів мати рацію всієї ситуації. Я ще молився, аби мої здогади щодо нього виявилися помилковими». Я здригнулася. Мені не слід було казати йому такого. Я точно знала, що Атлас ніколи не подумав би чогось на кшталт «я ж тобі говорив». Він стиснув моє плече, трохи нахилившись, і поцілував мене в голову. Я заплющила очі, вдихнувши його запах. Такий знайомий мені. Його запах його доторк, його підтримка. Я не розуміла, як хтось нестільки стриманий може дарувати таку розраду. Але я завжди так його сприймала. Як когось, хто здатен протистояти будь-яким перешкодам і при цьому здатен відчувати тягар у душі інших людей. Мені не подобалося, що я так і не змогла зовсім забути його, хоч би як сильно намагалась. Я думала про сварку з раллі через номер телефону Атласа. Ми посварилися через магніт, статтю, те, що він прочитав у журналі, татуювання. Нічого цього не сталося б, якби я просто забула Атласа і викинула всі спогади про нього. Тоді Райлі не злився б на мене так. Я схопилася руками за обличчя після цих думок. Я засмутилася, що якась частина мене намагається виправдати реакцію Ралі моєю неспроможністю забути Атласа. Цьому немає виправдань Жодного. Це просто ще одна хвиля, яку я повинна здолати. Хвиля цілковитої, беззаперечної плутанини. Атлас відчув зміну мого стану. «З тобою все гаразд?» «Ні. Ні, зі мною не все гаразд. До цієї секунди я й уявлення не мала, як мені боляче від того, що Атлас не повернувся по мене. Якби він повернувся по мене, як обіцяв, я ніколи не зустріла Брайлі і ніколи не опинилася б у цій ситуації». «Так». Я остаточно заплуталась Як я могла перекладати провину За те, що зі мною сталося на Атласа Мені пора спати Сказала я тихо, відсуваючись від нього Я підвелася і Атлас також встав Завтра мене не буде вдома цілий день Сказав він Ти будеш тут, коли я повернусь Я зіщулилась від його запитання Звичайно, він хоче, щоб я опанувала себе І знайшла інше місце Де я могла б пожити Що я досі тут роблю? Ні, ні, я можу переїхати в готаль завтра. Усе гаразд. І зібралася йти в коридор, але хлопець поклав руку мені на плече. Лілі, сказав Атлас, розвертаючи мене до себе, я не просив тебе піти. Я хотів переконатися, що ти залишишся. Я хочу, щоб ти залишалась так довго, як тобі знадобиться. Його очі були сповнені щирості, і якби я не вважала це трішки недоречним, я кинулася б до нього і стиснула в своїх обіймах. Тому що я наразі не готовий йти. Мені треба побути тут ще декілька днів, доки не вирішу, що робити далі. Я кивнулася, казала йому. Мені треба буде завтра піти на роботу на декілька годин. Я маю дещо зробити. І якщо ти справді не проти, я залишилася б у тебе ще на кілька днів. Я не проти, Лілі. Я хотів би цього. Я спробувала усміхнутися і пішла в спальню для гостей. Можу б хоча деякий час побути в нього перш ніж мені доведеться вирішувати свої проблеми. Попри те, що поява Атласа у моєму житті дуже спентеличила мене, я ще ніколи не була така вдячна йому. Розділ 27 Коли я тягнулася до дверної ручки, у мене тремтіла рука. Ніколи раніше я не боялася ввійти у власну кромницю, але я ніколи не була в такій ситуації, як тепер. Я ступила в темне приміщення і вимкнула світло, затамувавши дух. Повільно підійшла до свого кабінету і штовхнула двері, аби переконатись, що там нікого немає. Його не було ніде, однак він був усюди. Я сіла за стіл і ввімкнула телефон. Уперше від вчорашнього вечора, коли я лягла в ліжко. Я хотіла добре виспатись, не переймаючись тим, що намагався Райлі зв'язатися зі мною чи ні. Щойно засвітився екран, я побачила 29 повідомлень від Райлі. Цікаво. Що якраз у стільки дверей ралі довелося постукати перш ніж він знайшов мою квартиру торік Яка іронія Я не знала сміятись чи плакати Решту дня я провела таким чином Озиралась через плече, дивилася на двері щоразу, коли їх відчиняли Мені стало чекаво, чи зламав він мене Чи припиню я колись боятись його За півдня, поки я працювала з документами, від нього не надійшло жодного дзвінка Аліса зателефонувала мені після обіду. З її голосу я зрозуміла, що вона не мала уявлення про нашу з Райлі сварку. Я вислухала її розповіді про дитину, а потім вдала, що в мене клієнт, і поклала слухавку. Я хотіла піти з крамниці, коли Люсі повернеться з обідньої перерви. У неї було ще півгодини. За три хвилини у дверях з'явився Райлі. Я була сама. Побачивши його, я заклякла. Стояла за прилавком. Моя рука лежала на касовому апараті, адже біля нього був степлер. Я знала, що степлер не допоможе мені в боротьбі з нейрохірургом, але я була ладна використати те, що трапиться під руку. Він повільно підійшов до прилавка. Це перше я побачила його відтоді, як він лежав на мені зверху тієї ночі. Моє тіло враз згадало туми. Мене поглинули ті самі емоції, що й тієї миті. Коли він підходив до прилавка, я одночасно відчувала страх і злість. Райлі здійняв руку і поклав переді мною зв'язку ключів. Я подивилася на них. «Сьогодні я вирушаю в Англію», – сказав він. «Мене не буде три місяці. Я оплатив усі рахунки, щоб ти не переживала за це, поки мене не буде». Він говорив стримано, але я бачила вени на його шиї, які свідчили, що він чим дуже стримується. «Тобі потрібен час», – Райлі важко ковтнув слину. «І я хочу тобі його дати». Чоловік скривився і посунув до мене ключі від квартири. «Повертайся додому, Лілі. Мене там не буде. Повір». Розвернувшись, він подався до дверей. Я зрозуміла, що він навіть не спробував вибачитись. Я насердилася на нього за це. Я розуміла. Він знав, що вибачення не скасує того, що він скоїв. Він знав, що нині нам краще розлучитися. Він розумів, що припустився жахливої помилки, але я все-таки хотіла встромити, ніж іще глибше в його серце. Райлі. Він глянув на мене, але так наче поставив між нами щит. Не розвернувся до кінця. Завмер, чекаючи моїх слів. Він знав, що мої слова скривдять його. І я запитала. знаєш, що найгірше в усій цій ситуації. Райлі нічого не відповів. Він просто дивився на мене, чекаючи відповіді. Усе, що тобі треба було зробити, коли ти знайшов мій щоденник, це спитати мене про голу правду. Я була б чесна з тобою. Але ти не запитав. Ти вирішив не просити в мене допомоги. І тепер ми обоє до кінця життя страждатимемо від наслідків твоїх дій. Кожне слово відбивалося гримасою болі на його обличчі. Лілі, мовив він, розвернувшись до мене. Я здійняла руку жестом, показуючи, що йому краще змовчати. Не треба, можеш і ти. Розважся в Англії. Я бачила, як він боровся із собою. Він знав, що розмова зі мною нічого йому не дасть. Неважливо, як сильно він благав би про прощення. Ралі знав, що в нього лише один шлях – розвернутися і вийти через ці двері, навіть якщо він найменше цього б хотів. Коли він нарешті вийшов з крамниці, я побігла зачинятися. Я ссунулася в них под берег, обхопила руками коліна і схилила голову. Я так сильно тремтіла, що відчувала, як скриготять мої зуби. Я не вірю, що частинка цього чоловіка росте в мені, і не вірю, що мені доведеться розказати йому про неї. Розділ двадцять Відколи Райлі залишив мені ключі від нашої квартири, я роздумувала над тим, чи не повернутися мені туди. Я навіть викликала таксі і під'їхала до будинку, але не змогла змусити себе вийти з машини. Я знала, якщо буду там сьогодні, то зустріну Алісу. Я не пояснювати їй, звідки в мене швиничелі. Я не бачити ту кухню, де грубі стова Райлі врізалося моє тіло. Я неладно зайти в спальню, де мене практично знищили. Тому замість того, щоб повернутися у власний дім, я взяла таксі і поїхала до Атласа. Мені здавалося, що то була моя єдина безпечна зона. Я не повинна думати про майбутнє, коли я там. Сьогодні Атлас уже двічі писав мені повідомлення, перевіряючи які. Тому, коли я отримала ще одне повідомлення близько сьомої, я пропустила, що це знову він. Але ні. Це було повідомлення від Аліси. Аліса, ти вже повернулася з роботи? Приходь у гості, мені вже нудно. Моє серце стиснулося, коли я прочитала це. Вона не мала уявлення про те, що сталося між мною та її братом. Мені стало цікаво, чи Раллі взагалі сказав їй, що полетів сьогодні в Англію. Великим пальцем я то набирала повідомлення, то старала, то набирала знову. Я намагалася вигадати нормальне виправдання, чому я не вдома. Я не можу. Я в палаті надання екстреної допомоги. Ударилася головою об поличку на складі у крамниці. Мені накладають шви. Я ненавиділа себе за таку брехню. Але завдяки цьому мені не доведеться пояснювати Алісі, звідки поріс і чому я ще не пішла додому. Аліса. О, ні, ти сама? Маршал може заїхати за тобою, адже раллі немає. Добре, тож вона знає, що раллі вирушив до Англії. «Це добре. І думаю, що в нас усе гаразд. Усе склалося якнайкраще. Отже, у мене є три місяці, перш ніж я скажу їй правду. Подивіться на мене. Я замовчую проблеми, просто як моя мама». «Я». «Ні, дякую, тут усе закінчиться раніше, ніж Маршал зможе сюди доїхати. Я прийду завтра після роботи. Поцілуй Райлію замість мене». Я заблокувала екран і поклала телефон на ліжко. На вулиці вже темно, тому я одразу побачив світло фар, коли до будинку під'їхав якийсь автомобіль. Я враз зрозуміла, що це не Атлас, тому що він використовує під'їзну доріжку з боку від будинку і паркується в гаражі. Моє серце закалатило дуже швидко, бо мене переповнював страх. Це Райлі? Невже він дізнався, де живе Атлас? За якусь хвилину у двері голосно постукали. Це було схоже радше на Тарабаніння. Потім пролунав дверний дзвінок. Я навшпиньки підійшла до вікна і легенько відсунула штори, щоб глянути на вулицю. Я не бачила, хто був біля дверей, але на під'їзній доріжці стояв вантажний автомобіль. Він не належить Атласові. Може це його дівчина? Кесі? Я схопила телефон і пішла вниз по коридору до вітальні. Одночасно пролунав стукіт у двері та звук дзвінка. Хай би хто був за дверима, він надто нетерплячий. Якщо це Кесі, то вона мене вже дратує. «Атласе!» – пролунав чоловічий голос. «Відчини кляті двері!» Я почула ще когось. «Також чоловіка!» У мене вже яйця відмерзли! Вони вже як родзинки! Чувачі відчини двері!» Перш ніж відчинити і повідомити їх, що Атласа немає вдома, я написала йому повідомлення, сподіваючись, що він от-от з'явиться на під'їзній доріжці і розбереться із цим усім. «Я!» «Ти де?» «У тебе під дверима стоять двоє чоловіків, і я не знаю, чи впускати їх». Я зачекала ще трохи, але гості й далі тиснули на дзвінок і стукали. Атлас не відповів мені одразу, тому я нарешті підійшла до дверей. Я вирішила не відчиняти їх цілком, тільки відімкнула ключем замок, а ланцюжок залишила, тож двері причинились на кілька дюймів. Один із хлопців був дуже високим, зростом приблизно 6 футів, і хоч обличчя було юне, та у волосці вже виднілася сивина, чорняве волосся із сивиною. Другий хлопець був на кілька дімів нижчий, із пшенично-каштановим волоссям і дитячим обличчям. На вигляд їм було близько тридцяти. Побачивши мене, високий хлопець дивувався. «Ти хто?» – запитав він, заглядаючи в дім. «Лілі, а ви хто?» Нижчий хлопець став перед високим. «Атласу дома?» «Я не хотіла казати, що його немає» тому що тоді вони б дізналися, що я сама. У зв'язку з подіями останнього тижня я не надто довіряла представникам чоловічої статі. Телефон у моїй руці задзвонив, і ми троє підскочили від несподіванки. Це Атлас. Я натиснула кнопку «Відповісти». Піднесла мобільний до вуха. Алло? Лілі, все гаразд, це мої друзі. Я забув, що сьогодні п'ятниця. Ми завжди граємо в покер, що п'ятниці. Я подзвоню їм і скажу, щоб забиралися. Я глянула на двох гостей. Вони просто стояли на порозі і спостерігали за мною. Мені стало незручно, що Атлас повинен скасовувати свої плани тільки тому, що я напросилася до нього в дім. Причинивши двері, я відімкнула замок. Тоді знову відчинила, запрошуючи їх у дім. Усе гаразд, Атласі, ти не повинен відмовлятися від своїх планів. Я все одно збиралася йти спати. Ні, я вже їду додому. Я скажу їм, щоб ішли геть. Я досі тримала телефон біля вуха, коли двоє хлопців увійшли в вітальню. «До зустрічі!» – сказала я Атласові, поклала слухавку. Продовж наступних декількох секунд у вітальні було досить незатишно. Хлопці уважно роздивлялися мене, а я їх. «Як вас звуть?» «Я?» «Дерін» – представився високий. «Бред» – представився низький. «Лілі» – представилася я, забувши, що вже називала своє ім'я. «Атлас скоро приїде». Я пішла зачинити двері. Після цього хлопці трохи розслабилися. Дервін подався на кухню заглянув у атласів холодильник. Брест зняв куртку, повішивши її на вішак. – Ти вмієш грати в покер, Лілі? – я знизила плечима. – Я не грала вже кілька років, хоча коли вчилася у коледжі, то грала з друзями. Вони обоє пішли до столу в їдальні. – Що сталося з твоєю головою? – запитав Дерін, збираючись сісти за стіл. Його запитання прозвучало так невимушено, наче йому навіть і на думку не спало, що це може бути делікатна тема Не знаю, чому в мене виникло бажання розповісти йому голу правду Можливо, я хотіла побачити, як інші реагуватимуть, дізнавшись, що це мені заподіяв чоловік Мій чоловік стався Два дні тому ми посварилися, і він ударив мене головою Атлас відвіз мене в лікарню, там наклали шість швів і сказали, що я вагітна Тепер я ховаюсь тут, доки не придумаю, що робити. Бідолашній Дарін замер, наполовину стоячи, наполовину сидячи. Він не знав, що сказати. Судячи з його вираження обличчя, він подумав, що я божевільна. Бред відсунув стілець, сів і кивнув мені. Тобі слід придбати мазь родант-ен-філець, мезоролер, магічним чином вирівнює шрами. Мене чомусь розмішила, його раптова відповідь. Господи, Бреди, сказав Дерін, нарешті влаштувавшись на своє місце. Ти не докучаєш цими прямими продажами ще більше, ніж твоя дружина. Ти як ходячий рекламно-інформаційний ролик. Бред підвів руки на свій захист. А що такого, сказав він невинно. Я не намагаюся їй щось продати. Я просто чесний із нею. Ця мать справді допомагає. Ти переконався б у цьому, якби спробував її на своїх клятих прищах. Та пішов ти, сказав Дерін. «Ти ніби хочеш вічно залишатись підлітком!» – пробурмотів брат. «Прищі не дуже круті на вигляд, коли тобі тридцять!» Брат відсунув стілець поряд, а Дарін узявся тисувати карту. «Сідай, Лілі!» Один із наших друзів минулого тижня вирішив повестися як ідіот і оженився. Тепер його дружина більше не дозволяє йому грати з нами в покер. «Може замінити його, доки він не розлучиться!» Я хотіла сховатись в пальні сьогодні, але мені було важко відмовити цим двом. Я сіла поруч із Бредом, потягнулася через стіл. «Дай мені», – сказала я Дерінові. Він тасував карти, як одноруки немовля. Хлопець звів брову і підсунув до мене по столу колоду карт. «Я не дуже розбираюся в картерських іграх, але тасую карти як професіонал». Я розділила колоду на дві частини та з'єднала їх, притиснувши великі пальці до куточків і спостерігаючи, як гарно вони змішуються. Дарін і Бред пильно дивились на колоду карт, аж тут у двері знову постукали. Цього разу вони розчихнулись майже одразу. До кімнати зайшов хлопець, одягнений у дорогий твідовий пічак. Щойно двері за ним зачинились, він заходився знімати шар, обкручений навколо шиї. Прямуючи до кухні, гість кивнув, указується на мене. «Ти хто?» Він старший за двох інших хлопців, на вигляд йому десь років 45. У Атласа цікаві друзі. Це Лілі, представив мене брат. Її чоловік козел. Вона тільки не дізналася, що вагітна від цього козла. Лілі – це Джиммі. Він пихатий і зрозумілий. Ці слова мають однакове значення, ідіот, мовив Джиммі. Він відсунув стілець біля Даріна глянув на карти в моїх руках. Атлас привів тебе сюди, щоб обдурити нас? «Яка пересічна людина може так тасувати карти?» Я всміхнулась і заходилась роздавати карти кожному з них. Думаю, нам доведеться один раз зігинати, щоб про це дізнатися. Ми всі зробили вже по три ставки, коли нарешті приїхав Атлас. Зачинивши за собою двері, він поглянув на нас чотирьох. Брат сказав щось смішне якраз перед тим, як Атлас увійшов. Тож коли він подивився на мене, я зайшлася реготом. Він кивнув головою в бік кухні і пішов туди. «Пас!» – сказала я, поклавши карти на стіл. Потім я встала і попрямувала за Атласом. Коли я зайшла в кухню, він стояв так, щоб хлопці за селом його не бачили. Я ступила до нього і притулилася до стільниці. «Ти хочеш, щоб я попросив їх піти?» Я похитала головою. «Ні, не треба, мені з ними подобається. Вони чудово відволікають від думок». Атлас кивнув. Я не могла не помітити, що від нього пахне травами, особливо розмарином. Він цього аромату... Я захотіла його за роботою в ресторані. «Ти голодна?» – запитав він. Я похотала головою. Не дуже, я доїла залишки пасти кілька годин тому. Я стояла, тримаючись обома руками за стільницю позаду себе. Він підійшов до мене на крок, поклав одну руку зверху на мою, став гладити її великим пальцем. Я знаю, що він просто хотів заспокоїти мене цим жестом, але той дотик важив для мене набагато більше. Крізь мої груди пролинув потік тепла. Я враз зіркнула на наші руки. Атлас на секунду припинив мене гладити, ніби також відчувте тепло. Забрав руку і відступив назад. «Вибач», – пробурмотів він, розвернувшись до холодильника та вдаючи, що я шукаю щось. Очевидно, він намагався згладити те дивне почуття, яке виникло між нами. Я пішла назад до столу і взяла свої карти, щоб грати далі. За кілька хвилин Атлас приєднався до нас, усівшись біля мене. Джиммі роздав усім нові карти. «Отож, Атласи, як ви з Лілі познайомились?» Атлас брав карти з столу по одній за раз. «Лілі врятувала мені життя, коли ми були підлітками», – сказав він сухо. Хлопець поглянув на мене і підморгнув, а я потонула в морі провини за те, що відчула від його підморгування. А надто тепер. «Навіщо моє серце так чинить зі мною?» «Ой, так мило», – сказав бред. «Лілі врятувала твоє життя, а нині ти рятуєш її». Атлас опустив свої карти і глянув на Бреда. «Що, пробач?» «Розслабся, ми з Лілі вже потоваришували, і вона знає, що я жартую», – відповів Бред, «а тоді поглянув на мене. Нині у твоєму житті все шкереберть. Лілі, але все ще налагодиться. Повір мені, я був на твоєму місці». Дарін розсміявся і озвався до Бреда. «Тебе били, ти завагітнів і ховався в будинку іншого чоловіка?» А скинув свої карти на стіл і відкинувся на спинку стільця, крикнувши на Деріна. «Та що з вами таке?» Я прихилилася до нього, спокійно потисла його руку та сказала. «Заспокойся, ми подружились, доки тебе не було. Насправді я не проти, щоб вони говорили про мою ситуацію, і це дійсно допомагає розібратись в усьому». Він розгублено здійняв руки в повітря, хитаючи головою і промовив. «Нічого не розуміє». Ти побула з ними всього 10 хвилин. Я розсміялася. За 10 хвилин можна багато чого дізнатися про будь-кого. Я спробувала змінити тему розмови. А як ви всі познайомилися?» Дар'їв нахилився вперед і сказав на себе пальцем. «Я сушев у біпс». І вказавши на брата, хлопець мовив. «Він – майник посуду». «Це поки що, – перебив його брат. я намагаюся дістати підвищення». «А як щодо тебе?» звернулася я до Джиммі. Той усміхнувся і сказав, «Угадай». Зважаючи на його вбрання і те, що його називали пихатим і зрозумілим, я висунув своє припущення. «Метр Дотель? тель?» Атлас розсміявся. «Власне, Джиммі працює паркувальником. Я глянула на чоловіка і звела брову. Він докинув три фішки на стіл і сказав, «Це правда, я паркую автомобілі за чайові». «Не вірюємо», – сказав Атас, «Він працює паркувальником, бо такий багатий, що аж нудиться». Я всміхнулася. Це нагадало мені про Алісу. У мене теж є така підлегла. Працюю тільки тому, що їй нудно сидіти вдома. Насправді вона – мій найкращий працівник». «Чорт, у мене стрит», – пробурмотів Джиммі. Коли черга дійшла до мене, я глянула на свої карти і кинула на стіл три фішки. У Атаса задзвонив телефон, і він витягнув його з кишені. Я підняла слуга ще однією фішкою, а він вибачився і встав за столу, щоб відповісти. «Пас», – сказав бред, поклавши карти на стіл. Я дивилася в бік коридору, куди квопливо метнувся Адас. Мені стало цікаво, з ким він розмовляє. З Кесі? Чи може в його житті є ще хтось? Я знаю, чим він заробляє. Знаю, що в його ще найменше троє друзів. Але я нічого не знаю про його особисте життя. Дерін поклав свої карти на стіл. У нього каре. Я поклала свою комбінацію флеш-рояль на стіл і згребла всі фішки. Дерін зітхнув. «А Кесі зазвичай грає з вами в покер?» – запитала я, сподіваючись дізнатися більше інформації про Атласа. Інформація, про яку я сама не наважувала запитати. «Кесі?» – перепитав брат. Я розклала виграні фішки перед собою, кивнула. «Хіба його дівчину не так звуть?» Дарін розсміявся. В Атласа немає дівчини. Я знаю його вже два роки, і за цей час він ніколи не згадував ні про яку Кесі. Він став роздавати нові карти, але я намагалася осмислити все те, про що тільки не дізналась. Я взяла дві карти зі столу, коли Атлас повернувся до кімнати. Агов, Атласе, Атласа!» – звернувся Джиммі. «Хто така Кесі? Чому ти ніколи не розповідав нам про неї?» «От чорт, я згорала від сорму». Міцно тримала карти в руках, намагаючись не дивитись на Атласа. Через те, що в кімнаті було дуже тихо, стало очевидно, що мені не варто на нього дивитися. Він пильно дивився на Джиммі, а той пильно дивився на нього. Бред і Даррін пильно дивилися на мене. На якусь мить Атлас стиснув губи, а потім сказав немає ніякої Кесі». Хлопець зазирнув мені у вічі, але тільки на якусь секунду. Але навіть за секунду я все зрозуміла з виразу обличчя. «Ніякої Кейсі ніколи не було». Він збрехав мені. Атлас відкашлявся, а потім сказав. «Слухайте, хлопці, мені слід було скасувати сьогоднішню гру. Цей тиждень був...» Він прикрив губи рукою. Джиммі встав, стиснував своє плече і сказав. «Наступного тижня збираємося в мене». Атлас вдячно кивнув. Вони троє стали збирати свої карти і фішки. Бред з виразом «Вибачення на обличчі» фактично видер карти з моїх рук – адже я не могла поворухнутися і дуже міцно стиснула їх. «Було приємно познайомитись з тобою, Лілі», – сказав Бред. Яким чином я знайшла в собі силу сміхнутися і підвестися. Я обійняла кожного з них на прощання. Коли вхідні двері зачинились, у кімнаті залишились тільки ми з Атласом. І ніякої Кесі». «Кесі навіть ніколи не було в цій кімнаті, тому що Кесі не існує». «Якого дідка? Атлас не зрушив зі свого місця біля столу. Я також стояла, як у Копана. Він був непохитний, схрестив руки на грудях і злегка похилив голову. Він сверлив мене поглядом. Ми стояли по різні боки від столу. Навіщо він збрехав мені? Коли я вперше зустріла Атаса в ресторані, ми з Райлі навіть офіційно не зустрічалися. Чорт, якби Атас хоча б натякнув, що в нас із ним є шанс, я впевнена, що без вагань обрала б його, а не Райлі. Я ледве знала Райлі на той час. Проте Атлас нічого не сказав. Він збрехав мені і розповів, що зустрічаються з дівчиною вже цілий рік. Чому? Навіщо він збрехав? Хіба що не хотів, щоб я подумала, що в нас із ним є шанс? Може, весь цей час я помилялася? Може, Атлас ніколи мене не кохав? Він знав, що я триматимусь від нього якнайдалі, коли дізнаюся про цю вигаду на Кесі. Але я все одно тут». Я вдарилася до нього в будинок, познайомилася з його друзями, їла його їжу, милася в його душі. Я відчула, як сльози підступили до моїх очей, а я найменше зараз хотіла б стояти перед ним і плакати. Я обійшла стіл і майнула повз атласа, та не встигла далеко відійти, коли він схопив мою руку. «Зачекай!» Я таки зупинилась, але досі дивилася в інший бік. «Поговори зі мною, Лілі!» Він стояв позаду, тримаючи мене за руку. Я вивільнилася і кинулася в інший кінець вітальні. Розвернувшись, я поглянула на нього, а жартом по моїй шуці покатилась перша сльоза. «Чому ти так і не повернувся до мене?» Здавалось, що Атлас був готовий до будь-яких моїх слів, але не до тих, що їх я воємувала. Він провів рукою по своєму волосю, пішов до дивана, сів. Заспокійливо видихнувши, він обачливо глянув на мене. «Я повернувся, Лілі!» Я не могла дихати. Я завмерла на місці, обдумуючи його відповідь. «Він повернувся по мене?» А та схрестив руки перед собою. «Коли я вперше повернувся з армії, я поїхав у мене, сподіваючись знайти тебе. Я розпитував і дізнався, у який коледж ти вступила. Я не знав, як ти відреагувала б на моє повернення». Тому що в той час ми були різними людьми. Відколи ми бачились в останнє, минуло чотири роки, я знав, що ми обоє могли дуже змінитись за ті чотири роки. Я відчула слабкість у ногах, тому підійшла до стільця, який стояв поряд і сіла. Він повернувся по мене. Я цілий день ходив по території коледжу, шукаючи тебе. Нарешті після обіду я тебе побачив. Ти сиділа у внутрішньому дворику з друзями. Я довго спостерігав за тобою намагаючись не смілитися підійти. Ти сміялася, ти здавалася щасливою. Я ще ніколи не бачив тебе настільки сповненою енергією. Я ніколи не радів за іншу людину так, як за тебе того дня, коли тебе побачив. Я був щасливий від того, що з тобою все гаразд. На мить він замовк. Я міцно обхопила руками живіт, тому що мені було боляче. Мені було боляче від думки, що він був так близько, а я навіть не знала. Я вже рушив уперед, аж тут хтось з'явився позаду тебе. Хлопець, він став навколішки. Коли ти його побачила, твоє обличчя заселило усмішкою, і ти обійняла його. Потім поцілувала. Я заплющила очі. Це був хлопець, з яким я зустрічалася всього шість місяців. Я ніколи не відчувала до нього і крихти того, що відчувала до Атласа. Він різко видихнув. Після цього я пішов. Коли побачив, яка ти щаслива, у мене одночасно виникли найгірші і найкращі почуття, які може відчувати людина. Але цієї миті я вірив, що моє життя недостатньо хороше для тебе. Я міг запропонувати тобі лише кохання, нічого більше. А ти, як на мене, заслуговувала набагато більшого. Наступного дня я знову пішов служити в морську піхоту. А тепер… Атлас повільно змахнув рукою, наче його життя… Нічим особливим не вирізняється з-поміж інших життів. Я обхопила голову руками на якусь секунду. Я тихо оплакувала те, що могло бути в нас. Те, що є. Те, чого не було. Я торкнулася пальцями цитуювання на своєму плечі. Я задумалася над тим, чи зможу колись заповнити порожнечу, яка вмить утворилася в мені. Думала над тим, чи виникали в Атласа колись такі почуття, які виникали в мене, коли я зробила це татуювання, наче з його серця випустили повітря. Я так і не зрозуміла, чому він брехав, коли ми зустрілися в ресторані. Якщо він і справді відчував до мене те, що я відчувала до нього, навіщо вигадав таку нісенітницю? Навіщо ти збрехав, що в тебе є дівчина? Атлас знов рукою по обличчю. Я бачила, що він шкодував про свій вчинок, ще до того, як почула його голос. Я сказав так, тому що ти здавалась такою щасливою того вечора. Коли я бачив, як ти прощалася з ним, мені було страшенно боляче. Але в той самий час мені було спокійно, що ти в надійних руках. Я не хотів, щоб ти хвилювала щодо мене. І я не знаю, можливо, я трохи заздрив тобі. Не знаю, Лілі. Я пошкодував про те, що збрехав тієї ж миті, коли зробив це. Я піднесла руку до рота. Мій мозок став думати так само швидко, як билося моє серце. Я негайно заходилась обмірковувати всі можливі якби. А якби він був чесний зі мною, якби розказав, що він відчуває насправді, що нині було б між нами. Я хотіла запитати, чому він так учинив, чому не боровся за мене. Але мені не треба було питати, адже я знала відповідь. Він думав, що мусить дати мені те, чого я прагну бо він завжди хотів, щоб я була щаслива. Але з якоїсь безглуздої причини він так і не здогадався, що моє щастя полягає в тому, щоб бути з ним. Турботливий Атлас. Що більше я про це думала, то важче мені було дихати. Я думала про Атласа, про Райлі, про сьогоднішній вечір, про позавчорашній вечір. Це занадто. Я підвелася і вирушила в гостіву спальню. Я забрала телефон, сумку і повернулася до вітальні. Атлас не зрушив з місця. «Сьогодні Ралі полетів у Англії», – пояснила я. «Думаю, мені слід поїхати додому. Відвезеш мене?» Його очі наповнились сумом. Коли я побачила це, я зрозуміла, що це буде правильно. Ми так і не припинили кохати одне одного. І я не впевнена, що колись припинимо. Я стала думати, що кінець нашого кохання – це міф. А моя присутність тут, доки я обдумую все, що відбувається в житті, лише ускладнить усе. Мені склів викинути з життя все, що додає ще більше плутанини. А почуття до Атласа заплутувало мене ще більше. На секунду він міцно стиснув губи, а потім кивнув і узяв ключі. Ми не розмовляли всю дорогу, аж до моєї квартири. Він не висадив мене біля будинку, а заїхав на парковку і вийшов із машини. А тоді мовив, мені було б спокійніше, якби я провів тебе нагору. Я кивнула. Доки ми їхали на сьомий поверх, у ліфті панувала нестерпна тиша. Він йшов за мною аж до дверей квартири. Я шукала в сумці ключі і навіть не розуміла, що в мене тремтять руки. Аж поки не взялася відчиняти двері з третьої спроби. Адлес спокійно забрав у мене ключі. Я відійшла в бік, і він сам відчинив та запитав. «Хочеш, я переконаю, що тут нікого немає?» Я кивнула. Я знала, що Райлі не було, адже він полетів у Англію. Але, чесно кажучи, я досі боялась заходити до помешкання сама. Атлас увійшов першим і вимкнув світло. Він ходив по квартирі та вмикав світло в кожній кімнаті, до якої зазирав. Коли він повернувся у вітальню, засунув руки в кишайні куртки, глибоко вдихнув і сказав. Я не знаю, що буде далі, Лілі. Ні, він знав. Просто він не хотів цього. Ми обоє знали, як важко нам буде прощатися. Я відвернулася, тому що вирос на його обличчі пронизував моє серце. Я склала руки на грудях і втупилася поглядом у підлогу. Мені багато через що треба пройти, Адласе, Багато через що. І я боюсь, що не зможу цього зробити, якщо ти будеш у моєму житті. Я подивилась йому у вічі. Сподіваюся, ти не ображатимешся на мене, адже це не що інше, як комплімент. Атлас на якусь мить мовчки дивився на мене, потім, не здивований моїми словами. Але я бачила, як багато всього він хотів мені сказати. Я також хотіла б йому багато чого сказати, та ми обоє розуміли, що було недоречно обговорювати наші стосунки цієї хвилини. «Я одружена, я вагітна від іншого чоловіка, і він стояв у вітальній квартири, яку мені купив інший чоловік. Гадаю, це не найкращі умови для того, щоб поговорити одне одному все, що ми повинні були сказати дуже давно». Він позирав на двері, ніби намагався вирішити іти геть чи розмовляти. Я бачила, як він рухав щелепою, тоді глянув на мене і сказав, «Якщо колись я знадоблюсь тобі, я хочу, щоб ти мені зателефонувала, але тільки в разі гострої потреби. Я не можу просто спілкуватись з тобою, Лілі. Мене приголомшили його слова, але тільки на мить. Хоча я не очікувала, що він це визнає. Атлас цілком мав рацію. Від самого дня знайомства в наших стосунках не було нічого простого. Між нами повинно бути все або нічого». Саме тому він геть розірвав зі мною зв'язок, коли пішов до армії. Він знав, що ми не зможемо просто дружити. Це було б занадто боляче. І, очевидно, відтоді нічого не змінилося. Прощавай, Атласе, Мені було так само боляче промовляти ці слова, які тоді, коли довелось вимовити їх уперше. Він здригнувся, розвернувся і попрямував до дверей так, ніби не міг йти швидко. Коли він вийшов, я зачинила двері. А тоді прихилилася до них. Два дні тому я запитувала себе, чи може моє життя бути ще кращим. Сьогодні я запитую себе, чи може воно бути ще гіршим. Від неочікуваного стукуту у двері я аж підскочила. Відколи Атлас пішов, минуло лише 10 секунд. Тому я знала, що це він. Я відімкнула замок, відчинила двері, притиснулася до чогось м'якого. Атлас міцно обійняв мене. Навіть відчий душно та поцілував маківку. Я заплющила очі і нарешті розплакалась. За останні дні я так часто плакала через Райлі і не знала, що в мене ще залишилися сльози для Атаса. Але сльози були. Вони котилися градом по моїх щоках. «Лілі», – прошепотів він, досить міцно обіймаючи мене. «Я знаю, що ти найменше зараз хочеш це чути, але я мушу це сказати. Тому що вже занадто багато разів покидав тебе Не сказавши того, що справді хотів Він відхилився, а побачивши мої сльози Підніс руки до моїх щік У майбутньому, якщо ти якимось дивом Захочеш закохатись в когось Закохайся в мене Він притулився губами до мого чола Ти й досі моя улюблена людина, Лілі І так завжди буде Він відпустив мене і пішов Йому навіть не потрібна була моя відповідь. Зачинивши двері, я прихилилася до них і зсунулася на підлогу. Мені здалося, що моє серце хотіло здатись, та я не звинувачувала його. За останні два дні воно пережило два різні види болі. І в мене було таке відчуття, що серце не зможе оговтатись від того болю ще тривалий час. Розділ 29 Аліса сіла на диван між мною тарайлією та мовила до мене. «Я так сумую за тобою, Лілі. Я міркую над тим, щоб виходити на роботу раз чи двічі на тиждень». Я розсміялась, трохи шокована її коментарем. «Я живу поверхом нижче і приходжу до тебе чи не щодня. Як ти можеш за мною сумувати?» Вона сіла, відібравши під себе ноги. І закопилила губи. «Ну добре, здаюся. Я сумую не за тобою, я сумую за роботою». «Інколи просто хочу вийти із цього будинку». Вона народила Райлію шість тижнів тому, і я була впевнена, що їй закротить повернутися на роботу. Але, чесно кажучи, я не думала, що вона захоче повертатись тепер, одразу після народження дитини. Я нахилилася і поцілувала маля в «Ти візьмеш із собою Райлію?» Аліса похитала головою. «Ні, там ти завалюєш мене роботою. Маршал зможе посидіти з нею, поки я буду в крамниці». Ти маєш на увазі, що в тебе немає людей для цього? Маршал якраз проходив по звітальній і почув мої слова. Шш, Лілі, не розмовляй, як це можна, дівчина в присутності моєї доньки. Це богохульство. Я розсміялася. Саме тому я проходжу сюди кілька разів на тиждень, адже тільки тут я сміюся. Відколи Райлі полетів у Англію минуло шість тижнів, і ніхто не знає, що між нами сталося. Райлі нікому не сказав. Я теж. Усі, навіть моя мама, думають, що він просто поїхав на навчання в Камбридж, і в наших стосунках нічого не змінилось. Я також нікому ще не розповіла про свою вагітність. Двічі я ходила до лікаря. виявилось, що я була на 12-му тижні вагітності, коли дізналась про неї. Нині я вже на 18-му. Досі не можу осягнути того, я вживала пігулки з 18 років. Очевидно, те, що я забула про них декілька разів, не минулося безслідно. Живіт уже видно, але на дворі холодно, тому я можу легко його приховувати. Ніхто нічого не підозрює, коли на тобі мішкуватись святер і куртка. Я знаю, що скоро мені доведеться хоча б комусь розказати, але відчуваю, що ралі повинен дізнатися першим. А я не хочу розповідати йому по телефону те, що й коли він так далеко звідси. Він повернеться за шість тижнів. Якщо мені вдасться приховувати вагітність до того часу, потім я вже вирішу, як діяти далі. Я глянула на Райлі, а вона всміхнулася мені. Я кривлялася, щоб її розсмішити. Стільки разів я хотіла розповісти Алісі про вагітність, але мені важко, адже я приховую цей секрет від її брата.